Операційна. А зараз я маю велику приємність запросити до слова кандидата медичних наук Аркадія Мирушниченка з Криму. Ці слова ведучого конференції потонули в шквалі оплесків. Але перш ніж надати йому слово, зазначу, що Аркадій Семенович після анексії залишився українським громадянином. І тим його досвід особливо цікавий у контексті заявленої теми. Будь ласка. Чоловік років 50 стрункий і жвавий, сиве густе волосся бобриком, підвівся з переднього ряду, став за кафедру, поправив елегантні окуляри і почав. Шановні колеги, те, що я залишився українським громадянином, з мого боку, не є якимось подвигом. Справа в тому, що я живу на північній частині Арабатської стрілки, тобто в Криму, але ця частина Криму належить до Херсонської області. А працюю ж і надалі в нейрохірургічній клініці на окупованій території. Лікуємо ж, бо людей незалежно від політики. Отже, тема мого виступу – деякі спостереження над синдромом чужого акценту останніх років. Після анексії до мене звернулось декілька людей із явними симптомами СЧА. По первах, усе було загалом більш-менш так, як описується в медичній літературі. Дивувала тільки незвичайна їх кількість, адже цей синдром, як знаємо, рідкісний. У мене ж були чоловіки із піджанкоя, ще один із сак, молода пані із Севастополя, підліток з Ялти. Найбільш виразною була старша жінка, назвемо її Анастасія, тож надалі говоритиму про неї як уособлення всієї групи. Анастасія була ярою прихильницею руского міра, як згадувала завжди, виступала проти бандьор і все таке інше. Проте одного разу вона відчула, що в її російській мові, сформованій, зазначу, далеко від Криму і взагалі від України, з'явились, як вона казала, хахлядські нотки. Ну, це було їй дуже неприємно. З дня на день. І ноток ставало більше неприємності неприємностей теж. На неї стали звертати увагу, робити зауваження, докоряти, що вона, мовляв, з якоїсь причини вдає з себе українку. Її врешті відторгнула частина її оточення. Це все для старої шовіністки стало справжньою драмою, справжньою трагедією. І хтось порадив їй показатись мені. Анастасія вже почала не любити сама себе. Ну як же це? Тут кричала на мітингах «Путін», «Росія», а тепер говорить по-російськи з сильною українською вимовою. Як зізнавалась мені, вже боялась подивитись на себе в дзеркало. А що, як побачить там жінку у вишиванці? Причому лякала така зміна саме у безпричинності, а отже в неможливості щось змінити. Вимовляти, як раніше, не вдавалося ніяк. Ми знаємо, шановні колеги, що наука не може на даному етапі сказати щось певне ні про генезис, СЧА, ні запропонувати якусь якісну терапію. Безліч теорій, безліч різних підходів. Анамнез, пульпація та інші методи виявили, що пацієнтка не мала ні інсульту, ні черпно-мозкової травми що переважно вважається причиною синдрому чужого акценту, ні будь-чого подібного. Я спостерігав за Анастасією деякий час, проводив обстеження, зокрема, томографію мозку, прекрасною, до речі, апаратурою, поставленою нам в клініку останніми роками, і зважився на операційне втручання. Те, що я надумав зробити, було для мене цікавим, насамперед, як для практикуючого нейрофізіолога. І для науковця. Ми домовилися з Анастасією, що під час операції вона буде говорити про що завгодно, тільки не мовчати, оскільки не відчуватиме болю. А мені було важливо чути, чи відбуваються якісь зміни в її мовленні. У мене була, якщо можна так висловитись, надія, що коли я відкрию черепну коробку, то знайду пухлину чи якесь інше ушкодження головного мозку, котре залишилось непоміченим при обстеженні. Однак, нічого такого не виявилось. Анастасія говорила майже постійно. Все так само, з сильною українською вимовою, надніпрянською. Коли-неколи вона змовкала, шукаючи слово, чи переходячи на іншу тему. А одного разу така зупинка стала довшою, і вона спитала, ну что є що говорить? Я, до речі... Ну, я людина віруюча, входжу до братства святителя Луки Кримського. Анастасія ж, як-не-як, -як, прихожанка Московського патріархату. І я наказав їй, говоріть отче наш. Я в цей час проводив маніпуляції в зоні Брока і області Верніки. І тут сталося дивне. Спершу вона промовила господню молитву по церковно російським ізводом, але з українським акцентом. «Отче наш, іже є сі на небесіх», потім у друге церковнослов'янською вже українським ізводом. «Отче наш, іже єси на небесіх», а втретє, на моє превелике здивування, просто українською. Далі вона говорила зі мною по-українськи, а коли я ставив її запитання російською, це бентежило її. Після оперативного доступу Анастасія лишилася в мене в клініці. Вочевидь, те, що в неї з'явився синдром чужого акценту і що він так і не минає, змушувало її згадувати якісь деталі життя, про котрі вона давно забула. І от вона поділила зі мною такою згадкою. Виявляється, одного разу її бабуся комусь казала, що їхній рід походить із Полтавщини, але її предків було виселено вглиб Росії. Однак, наскільки пам'ятає, вдома у них ніколи не говорили по-українськи, навіть принагідно. Надалі, до речі, я спілкуюся з нею саме українською. Згодьтеся, ця обставина змушує розглянути даний феномен в особливій площині. Однак, мене більше непокоїть навіть не Анастасія і інші мої кримські підопічні. Наскільки знаю, спілкуючись із колегами з материка, синдром чужого акценту зафіксовано і на Придніпров'ї. Кілька юнаків стали розмовляти рідною українською, вимовляючи американським варіантом англійської мови.